Я трохи сварився з перекладачем, який учився зі мною на філософському факультеті, що він робить дурницю, бо перекладає поезію, а не Бурд'є та Рорті, якими займався раніше. Захмеліли я натхненно та наполегливо переконував його, що поезію мають перекладати самі поети, бо вони навряд чи досягнуть у своєму житті кращого, тому, може, після перекладацького ремесла стануть ліпше писати, або ж взагалі кинуть, якщо зрозуміють, що ніколи не дотягнуть до Гінзберга чи Керуака. Він усміхався і відповідав, що вони не знають мови. Врешті мені все це набридло. Одному молодому поетові стало дуже погано, і він проблювався, підбігши під стіни білого торгового дому. Крюгер, який постійно погладжував свої декоративні мушкетерські вусахи, хикнув навіть пити чудо Горохове не вміє. Наша компанія реготала з приятеля, а я думав про тебе. Ніби на автопілоті я попрощався з ними і забрів у метро. Вже було пізно. Від станції Либіцької їхав у автобусі. Усміхався із заплющеними очима та уявляв тебе. В невеликому провулку, через який прямував від зупинки на Васильківській вулиці, на моєму шляху несподівано з'явилися п'яненькі підлітки. Мій район дуже неспокійний, а за Радянського Союзу, як інколи згадують знайомі, був просто відморожений. Дуже часто, я думаю, написати есе про урбаністичну агресію, але мене завжди підкорюють лінощі, тому мій задум доводиться постійно відкладати. Підлітки мене помічають. Вони на секунду замовкають, ретельно оглядаючи мене. Між нами метрів сорок. Здається, це та сама компанія, яку недавно бачив увечері зі свого балкону. Їхній жалюгідний, дикий, трохи агресивний вигляд Дебільні репліки на мою адресу, в яких змішалися погрози з матюками, цинізм і насмішкуватість, втомили, що я навіть не мав наміру на них звертати увагу. Один мій старший знайомий схожій компанії зробив був зауваження, і його просто відлупцювали, завдавши тілесних травм. Ще тоді я зрозумів, що зло неможливо змінити чи приборкати, бо воно, усвідомлено націлене на виклик собі, від чого ще більше заводиться та стає одержимим. Зло можна лише співчувати, оскільки воно не знає інших кращих світів і тому приречене існувати у своєму затхлому гетто ненависті, зневаги, дикості до вуличних злочинців, гопів, ідіотів, Краще ставитися як до важкохворих психів, які через свою хворобу не знають, що чинять. Те, що район мій ще той, я зрозумів відразу, коли купив тут квартиру, розмінявши велику материну в місті свого народження. У перший же день, коли я повертався з оглядин нового помешкання, в тролейбусі наткнувся на групу токсикоманів, які на очах у пасажирів нюхали з поліетиленових кульків свою отруту. Сморід розносився салоном, люди обурювалися, але юні герої безкарно продовжували нюхати свої кульки. У таких випадках із Гіркотою згадую нудні фрази великих про добро і зло. Що я можу сказати з граї зірваних псів у підворітті? Апелювати до їхнього залито алкоголем і прокуреного травичкою розуму? Як тут не стати йопсель-мопсель педагогом? Я обходжу їх, не реагуючи на крики та погрози. Один із них, невеликого зросту, наближається до мене на кілька кроків і, як ненормальний, вигукує кілька образливих фраз, мабуть, розраховуючи, що я хоча б на нього погляну не оглядаючись прискорюю ходу. Він також. Переслідувача я не бачу, але спиною відчуваю, що він поводиться ще агресивніше, чим дуже потішає своїх придуркуватих супутників, і тільки одна з його подруг каже, Валера, не надо, ти же видіш, он отморожений, остав його, пусть живет».